Звичайна пластмасова гільза, 12-го калібру, чорного кольору, стріляна. Но, словом, нічого особливого. Я знайшов її несподівано, коли, прокинувшись, вирішив полісти ще раз до сейфа і подивитися, чи на місці рушниця. Ще кілька тижнів таких пригод я ризикував стати параноїком. Відчинивши сейф, я відразу забув про рушницю. Гільза стояла там, де їй і належало – в окремому відділенні, де я завжди клав стріляні гільзи. Вчора я просто не звернув на неї уваги. Це була дорога імпортна гільза угорської фірми «Губертус». Я купив їх 30 штук минулого року. Якщо для полювання на пернату дичину, зміркування економії, патрони опоряджувалися з усілякого дрантя, то для солідної дичини я не завщаджував. Надто високою була ціна кожного пострілу. Десять зі згаданих гільз на початку сезону я спорядив кулями. Десять – картеччу. Ще десять – залишилося чекати наступного року. Три такі стріляні гільзи стояли трохи глибше. Я поклав їх туди раніше, після того полювання, коли ми з Григорієм завалили дика. Мені тоді довелося стріляти тричі. Всі три постріли було Зроблено кулями. Я вигорнув всі припаси сім патронів Губертус з кулями. Все правильно. Далі я нарахував десять гільз ще невживаних, патронів з картечю 9. Не вистачало одного. Отже, стрільна гільза була свого часу споряджена картеччою». Всі ці відомості про неї важко назвати дивними. Фантастичними, а точніше неймовірним було інше. Цього сезону я картечу не стріляв. Перевірка підрахунків не дала нічого нового. Переді мною стояла вистріляна гільза, якої я сюди ніколи не клав. Ба навіть не брав з коробки цього спорядженого картечу патрона. Навтім, вона була тут, перед моїми очима. Я тримав її в руках і тер нею лоба. Ніби від цього там усередині могла скластися якась більш-менш пристойна відповідь. Напевно, я сидів перед сейфом з півгодини. Так довго, бо не уявляв, що робитиму, коли я підведуся. Від усвідомлення того, що відбувалося, мізки ставали шкереберті. Якби це був детективний роман, я сказав, що хтось намагається підставити мене як вбивцю людини, котрої я за іронією долі ніколи навіть не бачив. Людини, яку звали Антін Гаркуша. Але ж це не детективний роман. Це чорт зна що. Та все ж таки я вирішив мислити його категоріями. Напевно, я помалу втрачав глузд. Те, що з моєї рушниці стріляли після того, як я заховав її, як і те, що патрон з картеччу використав хтось інший і поклав до сейфа, я вирішив визнати як незаперечні факти. Інакше довелося б знову поміркувати про свою психічну повноцінність. Що ж з цього випливало? Рушниця сама не стріляє. Дверцята сейфа самі не відчиняються. Це зрозуміло. Отже, хтось повинен був це зробити. Тільки хто? Я не міг обмежити навіть коло підозрюваних. У кого міг бути мотив для вбивства Гаркуші? Ну, треба думати в багатьох. Насамперед, у Петра Гончарука. Тільки він мертвий. А якщо ні? Якщо існує якась таємниця? Я нічого не розпитав старого знадлісного про поховання Гончарука і все таке. Та ні. Це вже зовсім для дешевих романів. Навіть якби уявити собі таке, то чи могла б літня людина здійснити сплановане вбивство? Ні. А найняти когось? Це видавалося надто теоретичним. Навтім, хіба мало людей, які б прагли гаркушеної смерті? Але до чого тоді тут я і моя рушниця? Таким чином, Зв'язок з історією Петра Гончарука ставав очевидним. Це я вирішив вважати встановленим. Що ж далі? А далі все виглядало більш проблематично. Ну, припустімо, гаркушу справді застрелили з моєї рушниці, яку викопали, а потім закопали на місце. Припустімо, що це зробили з допомогою цього самого патрона, а його підкинули мені в сейф. Яку мету переслідував той, хто це зробив? Ну, зрозуміло, навести на мене підозру у вбивстві. Я зачинив сейф. Це було не досить переконливо. Якщо той факт, що вбивство скоєно з моєї рушниці – Можна хоч якось пояснити міркуваннями якогось ритуалу помсти, то інший просто не витримував критики. Що доводила наявність у мене цієї гільзи? Абсолютно нічого. Поруч стояли ще три такі самі. Я мав законне право полювати і міг відстріляти цей або навіть всі 10 патронів з картечу коли завгодно. По гільзі не визначиш, куди був спрямований її заряд – в косулю чи в людину. Навіть якби встановити, що картеч, знайдена на місці вбивства, ідентична тій, яка в дев'яти моїх патронах. Це нічого не доводить. Така картеч продається в мисливських магазинах, які є в будь-якому обласному центрі. І нею користуються сотні, тисячі мисливців. Вся вона зроблена на одному заводі серійно, і на ній не залишається специфічних слідів від елементів ствола рушниці. Вона однакова. От якби він у мене аж засмоктало в животі. Він міг залишити гільзу на місці злочину. Це вже щось означало б. Експертиза обов'язково з'ясувала б, що стріляли саме з моєї рушниці. Сліди від бойків, патронника і все таке. І тут спробуй відмийся.